Розділ 56 З моменту страшної звістки про небачені досі в страти рабів минуло кілька днів. Сорша закінчила черговий лист до подруги, коли у двері постукали. Цілителька схопилася на ноги. Перо випало з неї з рук і залишило на арку пляму. Сорша встигла сховати лис, шухляду столу і підсунув до себе робочі записи. У двері просунулася голова. Дорін. Принц посміхався. Побачивши її записи, він пригасив посмішку і запитав. Може, я завадив? Сорша звично почервоніла. «Ваша високість, ви мені ніколи не заважаєте». Дорін підійшов до неї, обійняв за талію і тиснувся носом в шию. «Сюди можуть увійти», – прошепотіла Сорша, вивільняючись з його обіймів. Принц не полягав, але поблизку в його очах вона здогадалася. Сьогодні вночі він надолужить втрачене і тоді вже його не відмовиш. Втім, їй не хотілося його відмовляти. Подумавши про блажений час, вона посміхнулася. «Зроби це ще раз», – попросив Дорін. Вона посміхнулася, додавши до усмішки свій переливчастий сміх, але у принца чомусь був приголомшений вигляд. «Що сталося?» – запитала Сорша. «Я досі не можу звикнути до твоєї посмішки. Щоразу милуюся нею так, ніби бачу вперше». Як завжди найкращий спосіб подолати збентеження була робота. Завдання цього дня в Сорші вистачало. Принц взяв допомагати. Вона працювала мовчки. Вона й уявлення не мало що Доріну подобається таке ретельне і загалом зовсім не чоловічі заняття. І за дверей долинуло вічливе покашлювання. Сорша та Дорін обернулися. У отворі стояв капітан королівських гвардійці. Невже вони не зачинили двері? Чи це Шоу зуміг відкрити безшумно? Капітан увійшов. Дорін, що сидів поруч із соршею, напружився. Капітане, вам потрібна моя допомога? запитала сорша, Дорін мовчав, його обличчя зробилося похмурим. Він відійшов до столу. Капітан углядав, що за принца. широкі плечі зігнулися під невидимою ношею але золотого кар'ї очі були яскраві. «Ви мали рацію», – сказав Шоол, дивлячись на принца. На думку шоула, дивом було одне те, що Дорін погодився на дослід. Шоол не хотілося говорити при Сорші, проте принц заявив, що в нього немає від неї секретів. Він змусив капітана докладно пояснити, що до чого. Такою була плата за участь. Дорін вважав, що знати правду має не тільки він сам, а й дорога йому жінка. Вона заслужила право знати, чим ризикуєсь, заради нього. Шол тихо і по-воєнному чітко розповів про все, про магію, про ключі Верда, про три вежі. Треба віддати належне, вона вислухала спокійно, без тіні роздратування чи недовіри. Може, причиною цього було її природне самовладання. Може, цілтельський вишкіл, який змушував не виплескувати свої почуття назовні. Однак принц уважно стежив за її обличчям, наче йому вдавалося прочитати і справжній стан, прихований під цією непрониклою маскою. У Доріна були справи, якими він не мав права знехтувати. Перед тим, як піти, він поцілував Соршу і щось шепнув її на вуху, чому дівчина сміхнулася. Шаол не здогадувався, що Дорін може бути так щасливий з цією цілителькою. Шаолу стало ніякого, він пам'ятав її обличчя, проте аж до сьогодні не спромісить дізнатися ім'я. судячи з того, як вони дивилися один на одного, добре, що у принца з'явилася близька людина. Дорін пішов, незважаючи на новини, Сорша, як і раніше посміхалася. Шоу знову потішився за свого друга. Добре, коли ти маєш таку надійну подругу. Капітанові теж треба було йти. Тим більше, що Сорша делікатно на це натякала, взявшись за перервану роботу. «Я думаю», – почав він, – Сорша здивовано підвела голову. І «Я думаю, нашому королівству була б дуже потрібна королева цілителька». Шоу усміхнувся одними губами, сподіваючись, що Сорша посміхнеться йому. Але й обличчя чомусь стало сумним. Вона мовчки почала щось... Товкти у фарфоровій чашці. Шоу мовчки вийшов. Йому потрібно готуватися до сліду з Доріном. Принц був єдиною людиною в замку, а можливо у всьому світі, хто міг йому допомогти. І не лише йому. Йому сім. Селена говорила, що Дорін має стихійну магічну силу. Цю силу він міг використовувати на свій розсуд. Його сила була подібна до сил ключів Верда. Пам'ятайте, Селена ще говорила, що магічна сила в основі своєї недобра і незла. Все залежить від того, хто її застосовує. В одній з книг «Селени» – це були книги з магії – Шоул прочитав, що добрими провідниками магічної сили є кристали. Роздобути кристали на Рафтхольському ринку не склало труднощів. Кожен був величиною з його палець. Усі білого кольору чимось схожі на свіжий сніг. Місцем проведення досліду Шоул обрав один із потаємних коридорів підземелля. До приходу до Ріна все було майже готове. Принців на підлогу, навколо горіли кілька свічок. Крім кристалів, Шоул купив мішечок червоного піску Торговець запевняв його, що цей пісок прямо з червоної пустелі? Три кристали, поміщені капітаном на рівній відстані, повторювали карту Муртага. Їх поєднували тонкі смужки червоного піску. Виходить рівносторонній трикутник. Посередині Шолд поставив миску з водою. Дурін примружився, вдивлячись на кристали. Тільки не звинувачу мене, якщо вони розлезяться вщент. Не хвилююсь, я купив цілу дюжину. Дурин зупинив погляд на першому кристалі. Ти хочеш, щоб я направив у кристал мою магічну силу? Так, від нього простягніть доріжку сили до другого і від другого до третього. І весь час думайте про вашу мету заморозити воду в мисті. Ось і весь дослід. І навіть без заклинання, здавався Дорін. Будь ласка, зробіть те, що я прошу. Якби існувало кілька варіантів, я б і просити не наважувався. Він занурив палець у миску. Вода пішла брижами. Принц голосно зітхнув. На його зітхання обізвалися камінні стіни і склепінчиста стеля. Дорін зосередився на першому кристалі що позначав Рафтфол. Час минав, але всередині кристали і довкола нього не змінювалися. Але потім Дорін раптом спітнів і почав без кінця ковтати слину. «Вам?» – насторожився Шоул. «Я чудово почуваюся», – заспокоїв його Дорін. В цей час перший кристал спалахнув біле світло. Світло робилося все яскравішим. Дорін потів із сопів, наче перемагав біль. Шоул вже збирався припинити дослід, коли тонка лінія простяглася від першого кристала до другого. Вони б нічого не помітили, якби не Борозенка в піску. Другий кристал теж спалахнув. Незабаром від нього потяглася лінія, що веде на підуль. І тут магічна сила прокреслила Борозенку в піску. Вода поки що залишилася в колишньому стані. Спалахнув третій кристал. Від нього простяглася лінія до першого. Трикутник замкнувся. Який час усі кристали сітилися рівним білим світлом. Потім почулося потріскування. Вода в мисті повільно замерзала. Шоу навіть позадкував, охоплений жахом і захопленням. Значить, Дорін за цей час навчився керувати своєю магічною силою. Обличчя принца було волого від поту і блищало в полумі свічок. «Значить, мій батько так само заморозив всю магію?» «Так», – кивнув Шоу. «Ваш батько зробив це 10 років тому. Вони були побудовані завчасно. Звичайно, щоб заморозити всю магію на континенті, вашому батькові знадобилися набагато складніший ритуал, ніж нам». Я хочу бачити, в яких місцях є вежі, заявив Дорін. Шол похтав головою. Ти ж мені не все розповів, дивувався принц. Тепер покажи цю бісову карту. Змахнувши рукою жест бога, що руйнує світ, Дорін перекинув кристал, випустивши накопичену силу, літро стану. У мисті знову була вода, що билася об стіни. Ось і кінець закляття. Шол навіть не заморгав. Якби вони змогли перекинути одну вежу, ризик був дуже великий. Така дія вимагала ретельної підготовки. Ось ці точки. Він вказав на Рафтхол, Амарот і Нол. У цих місцях збудовані однакові вежі з чорного каменю. На всіх фігури горгуль. Стривай, Виходить годинникова вежа, саду замку. Одна серед них Шоул кинув. Ми так думаємо, сказав Шоул, ігноруючи його сміх. Принц хилився над картою, упираючись лівою рукою у підлогу. Пальцем правою він провів невелику лінію від Рафтхола до Амарота потім від Рафтхола до Нола. Дивись, що виходить. Лінія, що йде на північ, перетинає Фріанську западину прямо через Мурат. Пам'ятаєш, ти ділився з Едіоном своїми міркуваннями про схильність до магії, а раптом це простий збіг. А Фріанська западина Шоул проковтнув. Селена сказала, що чула ляскіт крил над Фріанською западиною. Нехемі відправляла туди своїх розвідників. Ніхто не повернувся. Там явно щось готується. Два місця, де батько може створювати чудовисть для своєї армії, і там же в нього є доступ до замороженої магічної сили. Цих місь три шоволтицьнув пальцем у мертві острови. Але ж мій батько послав туди селену. Принц вилаявся. Ми вже пробували. Отже, ти працюєш з ними? Дорін витер спітніле чоло. На їхньому боці? Ні, я не знаю, на чому боці. Ми просто обмінюємося відомостями. І все, що ми дізналися, нам допомагає. І вам також. Поля Доріна посуворішав. З коридору потягло холодним вітром, шоу зіщулився. І що ви маєте намір робити? запитав Дорін. Знести годинникову вежу? Зруйнування вежі було б рівнозначно оголошенням війни королю. Це поставило б під загрозу життя величезної кількості людей. Руйнування годинникової вежі безповоротно змінило б перебіг подій. Шоу боявся навіть заїкатися про це едіону тарену. Вони, не роздумуючи, взялися за підготовку до знищення ненависної вежі і навряд чи обидва, хоча б на мить. Задумалися, що замок сповнений нічому невинних людей, які, напевно, загинуть разом з вежею. «Сам не знаю», – відверто сказав Шоул. «Я не знаю, як вчинити». «Ви маєте рацію». Їм треба поговорити серйозно і відверто. Однак навіть ця розмова вимагала від Шоула великих зусиль. Він уже підготував список кандидатів на посаду. Щотижня він відправляв до Ан'єля нові скриньки. Йому було важко дивитися в очі своїм підлеглим, що ж до Доріна… Між ними залишилося багато недомовленостей. Зараз не час, тихо сказав Дорін, наче прочитавши його думку. Шало знову промовчу. Я хочу подякувати вам. Я знаю, як ви ризикуєте. Ми всі чимось ризикуємо. Шол дивився на свого друга дитинства і ледве впізнавав його, від колишнього Доріна майже нічого не залишилося. Мені час. Принц підвівся, збираючись іти. На обличчі Доріна не було ані страху, ані сумніву. Ти сьогодні був відвертий зі мною. Як-то кажуть, відвертість за відвертість. Навіть якщо наша дружба відновиться, навряд чи залишуся колишнім Доріном, до якого ти звик. Я змінився і не збираюся повертатися до старого, а це... Він кивнув у бік розкиданих кристалів та миски з водою. Думаю, це теж гарна зміна. Не бійся її. Дорін пішов. Шоул відкрив рота, проте не промовив ні слова. Він був дуже приголомшений, якщо не сказати вибитий із колії. Дорін говорив з ним не як принц, він говорив як король. Розділ 57. Села проспала два дні поспіль. Останнім яскравим спогадом було спалення Нарока та Блідуликого. Подальшого вона майже не пам'ятала. Адерландські солдати були розбиті, чому чимало сприяла поява друзів Рувана. 15 захисників фортеці загинули. Адерландські солдати мали наказ захоплювати на півфейці живими, щоб потім переправити Адерланд. Полонених солдатів замкнули у в'язниці. За кілька годин усіх знайшли мертвими. Виявилось, у кожного була при собі отрута. Солдати віддали перевагу смерті перед полоном і неодмінними допитами. Ще вона пам'ятала, як піднімалася по залитих крові у сходах. У кімнаті, перш ніж спасти на ліжко, глянула в дзеркало і скривилася. Гострі нігті, вальських демонів, окололи її волосся мало на половину. До того часу, коли вона прокинулася, сходи та коридор були зовсім відмиті. Загиблих напіфейців і полонених, що отруїлися, поховали. Чотири кам'яні нашийники демонів Рован сховав у лісі. Швидше за все, мав намір втопити їх у морі, але не захотів залишати Селену без нагляду. Доручати це друзям він не наважувався. Чому Селена не знала? Коли вона спитала про нашийники, Рован коротко відповів, що їх віднесуть Маєві. Друзі Рвана залишили фортецю раніше, ніж Селена остаточно прокинулася. Поки вона спала, вони допомагали оглядати поранених і відновлювати зруйноване. Окрім Гареля, ніхто з п'ятьох навіть не поцікавився її станом. Рован вважав, що вона ще слабка і має відлежатись, сильно набурилася і закутила йому скандал. Тільки тоді він погодився піти з нею погуляти лісо. Про те, щоб іти однієї, не було й мови. Коли виходили, біля задніх воріт вона побачила жовтенькі кошеня. Рован знав, що в фортеці його друзі потрапили завдяки вогняному мосту, прокладеному селеною. Отже, вони бачили, як вона боролася проти Валгі. Він запитав, чи хтось із його друзів намагався їй допомогти. Селена відговорилася з загальними фразами, але Рован не відставав. Довелося сказати йому правду. Крім Гареля, ніхто навіть не звернув на неї увагу. Селена додала, що їхня поведінка ані трохи не образила. Її вони не знали, жодних зобов'язань перед нею у них не було, а Рован був у гущавині битви. І вони поспішили туди. Селену дивувало, чому це так важливо. Рован як завжди відповів, що їй це не стосується. Відчувалося, Гарель на них чекав. У Рована було кам'яне обличчя, тому Селена посміхнулася Гарелю за двох. «Я думав, ви вже пішли», – замість привітання сказав Гарелю Рован. Руді очі Гареля спалахнули. Близнюки та Ваган пішли годину тому, а Лоркан на світанку просив передати тобі привіт. Рован кинув, але по обличчю було видно, що не повірив Гарелю. «Не в звичаї Лоркана передавати привіти». «Тобі щось треба?» – прямо запитав він Гареля. «Говори». Селена знову переконалася, що смертні – та Фейці по-різному розуміє значення слова «друг». Гарель глянув її з голови до п'ят, потім глянув на Рована і сказав, «Коли постанете перед Маевою, будьте обережні. На той час вона вимагала з нас звітів. Обличчя Рована не просвітліло. Швидкої тобі дороги», – сказав він і пішов далі. Селена не поспішала його наздоганяти. Вона дивилася на фейського воїна. В його очах світився смуток. Як і в Рована, він був у безроздільному підпорядкуванні у Маеви і все ж таки вирішив її застерегти. Враховуючи силу клятви на крові, Маева могла вимагати від нього розповісти без таємниць про все, включаючи і це застереження, і покарати його. Але Гарель подумав про свого друга. «Дякую тобі», – сказала вона, – «пропряму воїні із золотистим волоссям». Він заморгав. Рован зупинився і обернувся. У селе страшенно боліли руки. Права, де вона зробила надріз, була перев'язана, однак селена без вагань простягла йому руку. «Дякую за попередження і за те, що тоді не пройшов повз. Гарель здивовано глянув на неї, потім із незвичною бережністю потиснув руку. «Скільки тобі років?» – запитав він. «Девятнадцять». Він здивовано, а може сумно зітхнув і сказав, що такий юний вік робить їй магію ще більш вражаючою. Цікаво, чи вражило б Гареля, якби він дізнався, яке прізвись, вона йому дала. Цього разу Селона притримала язика і лише підморгнула. Коли вона наздогнала Рована, той хмурився, але мовчав. «Успіху тобі, Рован!» – сказав йому сл Рован привів її до лісового озера. Селена не здогадувалася, що в тутешніх лісах є такий чудовий куточок із прозорою водою та веселкою над маленьким водоспадом. Рован сів на широкий камінь, нагріти сонце, зняв чоботи, загорнув штани і занурив ноги в воду. Селена теж сіла, криключи від болю у всьому тілі. Рован насупився. Селена виразно подивилася на нього. Тільки спробуй мені зараз сказати, що я рано встала і що мені ще треба лежати. Перемагаючи біль, вона розулася і теж опустила ноги про прохолодну воду. Деякий час обидва насолоджувалися звуками лісу, потім Рован заговорив. Загибельна рука ніяк не приховаєш. Що світ дізнається, що Аліна Галатинія розбила посланців Адерлана, всім стане ясно, ти жива. Всім, значить і Адерландському королю теж. А коли ти жива і більше не збирайся таїтися, він влаштує полювання на тебе, беззупинне та нещадне. Я прийняла свою долю в той момент, коли вийшла за камену браму, тихо відпила Селена. Вона вдарила ступнею в воду. Сколихнувши гладку поверхню. Тіло виснажене магічною битвою відгукувалося моторошним болем. Селена стиснула зуби. Рован подав їй маленький бурдюк. Зробивши ковток, селена переконалася, що там не вода, а боли заспокоїли на стій. Цим напоєм Рован пригощав її з самого ранку. Їй згадалися слива Гареля, успіхів тобі Роване. А настане такий день, причому досить швидко, коли треба буде попрощатися з Рованом. Якими будуть її прощальні слова? Селена дуже хотіла подарувати якийсь амулет що берігав від короткого повідця Маеви, Амулет залишився в Шаола. Ось якби амулет Орімфа був зараз при ній. Амулет із священним Оленем з одного боку і знаками Верда з іншого. Услана перехопило подих. Вона забула про присутність Рована, перестала чути музику лісу. Терасен був найбільшим у світі королістом. На їхню землю ніколи не ступала нога загарбника. Їх ніколи не завоювали. Терасен процвітав і досяг такої могутності, що правителі будь-якої держави вважали безумством іти на них війною. Терасеном правила династія непідкупних королів. Головним багатством вони вважали знання і тому невтомно поповнювали королівську бібліотеку. Там була зібрана мудрість усієї Ерілеї та інших континентів. Терасен був сіточем, який приваблював до себе найрозумніших і найталановитіших. Селена раптом зрозуміла, де був третій, останній ключ Верда. Він був у неї на шиї, тієї ночі, коли вона впала в річку. Цей медальон носили всі її предки починаючи з Бренона, а Бренон отримав його в храмі Мели, богині сонця, з рук Верховної Жриці, а потім зруйнував храм, щоб сліди медальйону загубилися. Важкий диск із лицевою стороною, небесно-блакитно-кольору і білим оленем, між гіллястих рогів якого сяйло сонце. Олень Мели, яку ще називали Огненосницею, покидає берега Вендаліна, Бренон таємно вивіз деяких оленів і поселив у лісі. Коли він отримав медальйон із рук Верховної Жиці, всередині ще не лежав ключ Верда. Ключ туди помістив сам Бреннан. і то була його таємниця, яку він не сказав жодній живій душі. По суті, ключі Верда не були ні добрими, ні злими. Все залежало від того, до чиїх рук вони потрапляли. У випадку третього ключа – на чию шию. висячи на шиї терасенських королів, ключ Верда недмінно творив добро тисячоліттями, захищаючи правителів і правительок від бід. Ключ Верда захистив і її, коли вона впала в річку. Селяна не сумнівалася. Світло, яке вона побачила у воді, це були знаки Верда. Він впав у воду? Ні, він не впав. Ні, вона не могла його втратити, інакше вона б не вибралася на берег і не залишилася живою. Без сили амулета вона б змерзла. А Еробен Хемел знайшов її не біля зруйнованого мосту, а значно далі. Виходить вона кілька годин берела берегом у мокрому одязі. Значить амулет був при ній. але потім. Потім Аробен. Зняв його з її шиї і всі ці роки зберігав у себе. Вождь Асасинів спокусився старовинною річчю, навіть не здогадуючись, яка сила таїться всередині медальйону. Вона має повернути собі амулет Орімфа, забрати у Аробіна і переконатися, що про міст, який раніше ніхто не здогадується. І якщо медальйон виявиться в неї... Усі подальші думки вона припинила. Потрібно якнайшвидше зустрітися з Маєвою, отримати від стародавньої королеви всі необхідні відомості та повертатися. Але не в Терасен. Рафтхол. Вона повинна побачитися з людиною, яка перетворила її на зброю і зруйнувала інші біки життя. А Рубін хитрий і дуже небезпечний. А магія в Адерлані не діє. Про що ти зараз думаєш? Спитав Рован. Про третій ключ Верда. Про це ніхто не повинен знати. Одне зайве слово, навіть натяк. Еліна. Їй було незвично бачити білі страхи в очах безсмертного фейського воїна. Адже ти щось дізналася. Розкажи. Поки ти пов'язаний з нею, я тобі нічого не скажу. Але я пов'язаний з нею назавжди. Я знаю. Він був рабом Аеве, навіть гірше, ніж жабом. Рован нахилився до води, опустивши туди свою величезну долоню. Ти має шаць, не треба мені нічого розповідати, особливо про таке. Як я це ненавиджу, видихнула Селена. І її ненавиджу. Рован відвернувся і вдав, що розглядає. Златинець, що лежить у селен за спиною. Вранці, з'їдаючи сніданок, якого вистачило на трьох дорослих воїнів, селена розповіла йому історію меча. Урвану цю історію чомусь не особливо зацікавила, а побачивши кільце, виявлене нею у піхвах, він лише знизав плечима. Сподіваюся, ти знайдеш застосування вона точно знайде. Але взаємне мовчання ставало все важче. Селена кашлянула, історію про третій ключ веда розповісти вона не може вона розповість іншу правду, правду про себе. «Пону? Без прикрас. Ні, не так емоційно. Вона воїн, а не сентиментальна фрейліна. Цю історію я не розповідала нікому, її ніхто не знає. Це моя історія, і настав час її розповісти». Рован ліг на камінь, заклавши руки за голову. У прекрасній країні, від якої залишився лише порох, жила-була маленька принцеса, яка дуже любила свою батьківщину. Почала селена, звертаючись до Рована, світу та самої себе. Вона розповідала про принцесу, чиє серце було повне неперебуркану вогні, про сильне північне королівство, яке здавалося непереможним і загинуло за лічені тижні. Вона розповіла про тендентну пані Мауріну, яка прожартувала своїм життям. Історія була довга, іноді силена замовкала та плакала. Тоді Рован нахилявся до неї і витирав сльози. Коли вона закінчила, Рован мовчки про стяги бурдюк із залишками відвару. Селона посміхнулася, Рован теж усміхнувся, і його нинішня усмішка не була схожа на колишні. А потім, сама не знаючи навіщо, Селона простягла руку і заумерла, дивлячись на воду. Повільно, немовною хочою, в неї на долоні з'явилися краплі води. Невелика, схожа на мармурову троянду. Тепер зрозуміло, чому в тебе таке нікудишнє почуття самозбережні. Хіба б він такою крапелькою? Посміхнувся Рован. Але то були лише слова. Він підняв її підгоріддя і підморгнув. Рован розумів, яким зусиллям їй варто було продягнути на свою долоню навіть такою крапелькою. Напевно, її мати зараз дивиться на неї звідти і посміхається. Селена теж посміхалася Ровану крізь сльози, а потім махнула рукою, і крапелька впала їй на щоку. Рован штовхнув Селену в прохолодну озерну воду, Потім зі сміхом стрибнув сам. Повне відновлення сил зайняло в неї цілий тиждень. Поранений на піфейці йшли на виправлення, і тепер цілком можна було влаштовувати свято. Емріс не насмілювався просити слену про допомогу і все робив сам, удвох із локою. Перед тим як вирушити на свято, селена подивилася в дзеркало і не впізнала себе. Волосся стало коротшим, але це було не головне. Її здивував румянець і блискучі очі. За зиму вона сильно схудла і зараз відновила свою звичайну вагу, проте обличчя залишилося худолярок. З дзеркала її усміхалася на дівчисько. Жінка, красива жінка, зважаючи на шами і деякі вади обличчя. І усмішка в цій жінці була справжня. І в серці після довго сну прокидалася радість. І радість теж була справжньою. Увечері села танцювала, то був і останній прощальний вечор у фортеці. Попрощавшись з усіма, вона та Рован пішли до лісу. Там Селана зупинилася і озирнулася на старі, що постраждали від сторіння стіни фортеці. На кордоні лісу на них чекав Емріс і Лока. Старий вже забезпечив її провізії на весь час шляху, але не міг не спекти їм на дорогу свіжого хліба, який простяг селені. Не знаю, скільки мені часу знадобиться, але якщо. Але коли я відновлю своє корлісту, воно завжди буде відкрите для небіфейців, і ви обидва і малакай якщо бажаєте, зможете там оселитися, на правах моїх друзів. Очі Емріса волого блищали, він мовчки кивнув, стиснувши руку локі. У хлопця від недавної битви залишилося Шам на обличчі. Цілителі із селища пропонували прибрати Шам, але Лука відмовився. Зараз він на всі очі дивився на Селену. У неї стиснулося серце, коли вона помітила, що колишній безтурботний Лука зник. Вона знала, зрада Баса переслідуватиме його все життя. Але Селена посміхнулася хлопцеві, скуйовдила йому волосся і повернулася, щоб почати шлях до Доранелли. «Твоя мати пишалася б тобою», – сказав Емріс. Цілла приклала руку до серця і вклонилася. Рован кашлянув. Цілла в останнє посміхнулася Емрісу і Локі і поспішила за Рованом. Нарешті настав час з'явитися до Маєви і отримати довгоочікувані відповіді. Розділ 58. За кілька днів поїдеш у Сорію, наказав Ареной Діон. Виїжджай через південні ворота до кінця дня, там не особливо стежать за тими, хто проїжджає. Ця розмова відбувалася опівночі в житлі Яке займав тепер арен і Муртах. Час у їхній останній зустрічі минуло кілька тижнів. Три дні тому Муртах отримав лист із сурії від Суела. Лист був досить туманним і виглядав як запрошення в гості. Суел радів, що друг, про якого він стільки років нічого не знав, живий і здоровий. Стиль послання був досить простий і дозволяв зрозуміти, що Суел клюнув на можливості, згадані муртагом у попередньому листі, і тепер обережно намагався з'ясувати, наскільки вони є реальними. Дізнавшись про це, Едіон ретельно продумав маршрут поїздки, враховуючи всі адерландські гарнізони, розташовані на шляху, та можливі маневри всіх полків та легіонів. Ще два дні, і можна буде вважати, що Тересенський двір почне відроджуватись. Але чому мене не залишає відчуття, що ми біжимо звідси? – запитав Рен, як завжди, походжаючи туди-сюди. Рана Струмочника молодшого повністю зажила, і він, хоч від нової сили не втрачав навички, перетворив вільну кімнату назад для вправ. І Діона цікавило, як би їхня королева поставилася до всього цього, тому що це і є втеча, іон струмив зуби в яблуку. Ті, що купив дорогу для діта та внука. Чим довше ви тут стирчатимете, там вищий ризик, що ще хтось пронюхає про ваше існування, і тоді наші задуми підрублять на корені. Тиран став надто впізнаваною особистістю, мені від тебе більше користі в трасині, ніж тут. Можеш вважати мої слова наказу, а накази, як відомо, не обговорюються. А що буде з тобою? Спитав Рену Шаола, що сидів на своєму звичайному місці в кріслі. Шо з насупив брови. За кілька днів я їду в Ан'єль. Настав час виконати його частину догору з батьком. Він пожертвував своєю свободою, що відправити Аеліну Вендалін. Якщо Дьон почне забагато думати про це, його роздуми лише зіпсують Шаолу життя. Ще з чого доброго, він почне переконувати Шаола залишитися. Він симпатизував Шаолу або навіть поважав його, прикро, що капітан тоді. Переперся в підземеллі, де Діон сумував за співчизниками, вбитими на каторзі. Будеш там нашим шпигуном? Рен зупинився навпроти Шоула. Де я б не був, у Рафтхолі чи Ан'єлі, вам знадобляться люди, близькі до королівського оточення. У мене є такі люди, заявив Рен. Діон сердито махнув рукою. Мені немає справи до твоїх шпигунів. Як пам'ятаєш, один раз вони теж все підставили. Готуйся до від'їзду і перестань докучувати мені своїми нескінченними питаннями. А подумки додав, якщо знадобиться, я тебе до коня прив'яжу. Генерал зібрався йти, коли рипнули вхідні двері і на сходах пролунали квапливі кроки. Всі троє схопилися за мечі. Двері відчинилися. На порозі стояв Муртах, що важко дихав. Відчувалося, що він розтратив всі сили і тепер тримався за обідок. Очі старого шалено виблискували, а рот розкривався і закривався. За його спиною було тихо. Напевно, Муртаха схвалювало нестеження та непогоня. Однак Едіон не став прибирати меч Рен кинувся до діда, обхопив за плечі, але старий досить бадюро вступив на килим. «Вона жива!» – сказав він, кажучи це Ренові і Діону із собі. «Вона справді жива!» У Діона зайшлося серце, потім знову забилося і знову зайшлося. Він повільно прибрав меч у піхви, заспокоюючи ріду мок. «Говори по порядку!» Вона в муртах заморгав і вдалено засміявся. «Вона жива!» Капітан підвівся і, як і Рен, почав ходити по кімнаті. Розкажи все, що знаєш, сказав Адіон. Муртак недовірливо похитав головою. Дивно, що ніхто з вас досі нічого не чув. Місто гуде від цієї новини. Люди шепочуться на вулицях. Говори по суті, запитав Едіон. Легіон генерала нарока справді вирушив Андалін. Ніхто не знає, як і навіщо, але й Аліна. А Аліна опинилася там. У Кабріанських горах вона брала участь у битві проти солдатів нарока. Кажуть, увесь цей час переховувалася в Доранелі. Жива. Подумки повторив Едіон. Жувай не загинула в битві, навіть якщо її перебування в доранелі вигадка. Вони вбили нарока та його солдатів. Мурта зітхнув. За допомогою вогняної магії такої сили, якої світ не бачив із часів самого Бреннена. Едіону болюче стиснув груди. Капітан мовчки дивився на старого. Це було посланням, адресованим усьому світі. Я сьогодні поїду на північ, наші задуми доведеться переглянути. Це не може чекати, заявив Муртах прямуючи до дверей. Поки король не прийшов до тями, я маю сповістити Тарасен. Старий швидко спустився сходами на перший поверх, загострене фейське чуття Едіона вловлювало гомін голосів на вулицях. Коли він повертався до замку, треба бути особливо пильним і розраховувати кожен крок. Тепер за ним стежили на всі очі а Еліна, його королева. Едіон посміхнувся до своїх думок, андерландський король і за тисячу років не здогадувався, кого насправді він відправив у Вендалін. Хто міг би подумати, що королівська захисниця знищить королівського генерала Нарока? Навіть у Тарасені мало хто знав про традиційну недовіру династії Галатині Домаеви. Тож люди хочуть повірять, що юна-королева провела всі ці роки в Доранелі. Муртах наблизився до коня, що стояв у порожньому приміщенні складу, підтягнув сідло. Як тільки виберу з міста, відправлю вершників до всіх наших людей у Фенхару та Мелісандрі. Рен, ти залишися тут. Із Сурії я сам розберусь. Ідіон підійшов до нього, поклав руки на плечі. Передаймо йому загону, щоб до мого повернення сиділи тихо. І нехай притримують усі зв'язки з бунтівниками. Жодна не повинна обірватися. Муртах кивнув головою і тільки тоді Ідіон зняв руку з його плеча. Ренд допоміг старому забратися в сідло. Діду, давай я поїду замість тебе. Ситуація змінилася, сказав йому Ідіон. Ти залишишся тут. Ренд спалахнув, але промовчав. Не гарячкуй, поплескав його по руці Муртах. Поки що збирай всі відомості, які можливі. Коли у мене налагодиться, то приїдеш. Ідіон не дав Рену часу на заперечення і відчинив двері складу, випускаючи Муртага. Всередину вірвався холодний нічний вітер, принісши вуличний шум. Це вона, Еліна, змусила вирувати ненависний йому рафтхол. Муртаг вже збирався пустити коня галопом, коли шоу схопився за поводи, і в Елоє, папливо прошепотів шоу. Надішліть, звістку, і в Елоє. Скажіть, нехай тримаються та готуються. Можливо, вся справа була в гарячому повітрі, але й Діону здавалося, що в очах капітана блиснули сльози. Скаже їм, настав час удару у відповідь. муртах Струмочник та його вершники поширювали цю приголомшливу звістку зі швидкістю лісової пожежі. По дорогах і річок, на північ південь і захід, крізь сніг, дощ і туман, мчали їхні коні, місячі копитами бруд і піднімаючи пилюку. А з тих міст і селищ, куди вони добралися і де поте зустрічалися з надійними людьми, вирушали нові вершники. Число вершників збільшилося, поки на Ерілей не залишилося доріг, які б вони не поїхали, не залишилося тих, хто не знав би, що Еліна Галатиня жива і має намір виступити проти Адерлана. Вісники їхали вздовж від рогів, білокличих і рунських гір. Добиралися до Західного краю, де в старому замку правила родоволоса королева. Вони побували на пустинному перешийку, донісши цю звістку навіть до фортеці мовчазних асасинів. Стук копить чувся по всьому континенту, по всіх короліста, включаючи Елої. Вісники досягли бандажі та королівського палацу на річковому березі, мешканці якого все ще ходили в жалобі. «Тримайтеся!» – сповіщали світою вершники. «Тримайтеся!» Ніколи ще Дорін не бачив батька в стані такого несамовитого сказу. Вранці король наказав стратити двох міністрів лише за те, що вони намагалися його заспокоїти. Ішов другий день відтоді, як у замку дізналися про вендалівську битву та перемогу Еліни. Король продовжував вирувати і вимагати відповіді. Все, що трапилося, було дусі Селени. Дорін пам'ятав, як приголомшила її поява на Корлівській раді з головою радника Мільцона. Але зараз навіть він був приголомшений. Це був виклик, якщо не оголошення війни його батькові. Вона зуміла розправитися з одним із найнебезпечніших корлівських генералів. Таке не прощалося і не мало терміну давності. На далекому медаліні, про який Дорін мало що знав, Селена змінювала світ. Вона пам'ятала обіцянку, дану йому. Вона не забула ні його ні інших, що залишилися тут. Коли вони знайдуть спосіб зруйнувати годинникову вежу та звільнити магію з-під гніту, його батька славно дізнається, що її друзі про неї не забули. І насамперед він, Дорін. Принц не звертав уваги на батьківських гнів. Він сидів на всіх зборах, на яким йому належало бути. Він продушив жар та огиду, коли батько відправив на плаху трьох міністрів. Дорін робив це заради сурші, її безпеки та їхнього майбутнього. Він вірив. Настане такий день, коли йому не треба таїти свої магічні здібності, а поки що він начепить звичну маску. Коли його питали про Еліну, він робив безглузди обличчя і повторював побиту офіційну версію про її загибель 10 років тому. Він грав цю огидну виставу, щиро сподіваючись, що скоро все лицемірство скінчиться. Коли Селена повернеться, вона ж обіцяла повернутися. Коли це станеться, вони разом почнуть змінювати світ.